а потім висловити усе, що я думаю про їхній страний капіталізм. Звичайно, я був в не в найкращій формі, і на тій вечірці, в не вистачало Джейка. Хто-хто, а він міг би поставити усіх на вуха. Бо дивився на мене тихими овечими очима. А я ліпив, йому щось не зрозуміло про мамину спідницю, тарілочку з голубою крайкою, і гівняну масову культуру, від якої врятуватися можна тільки суїцидом. І всіляко вихваляв бродягу Джейка, що п'є вогнену воду на берегах Сицилії. Рожеве обличчя Бодеріка поступово набувало яскраво-червоного відтінку. Вуха поборіли, як перестиглі помідори, а потім він запропонував парі. Сесна без проблем долетить до Сицилії. Навіть якби він запропонував зробити декілько закругів навколо місяця, я був би в захваті і погодився б летіти хоч би на відмені Дмітлі, аби лише не сидіти у задушливій квартирі студії серед прощавих санта-барбарців. «Молодець, старий!» – сказав я, поплескаючи боб по вузькому плечу. «Це класна ідея. Могло спасти на думку тільки справжньому бійцеві. Цього було достатньо, щоб Бо нещез у кімнаті і вибіг з за хвилину у повному епікаруванні про і готовий до подвигів. Ми юрбою повалилися з будинку і направилися до новенької сесни, що стояла поперед стриженої галявини, яка нагадувала літунське поле. Перед самою посадкою товариші громадяни вільної країни хапали нас за руки, начебто можливо було стримати те, що вже зрушилося в наших думках, як снігова лавина. Бо на шолом другий простягнув мені, запрацював двигун, і ми злетіли у світанок, що наближався, залишаючи за собою вогні великого міста. Усе ще висів сірий серпанок, але варто було літаку прорвати цю невидуму мембрану, як на нас посунулися потоки золотого світла. Такі щільні і відчутні, що мені захотілося висунути з кабін голову і освіжитися під ними, як під душем. Літак набирав висоту. Це була двомоторна турбогвинтова сесна 421, славний коник для польотів середньої дальності, бо не сумнівався, що Атлантику ми перескочимо без проблем. Я не встиг озирнутися, як літак опинився за хмарами. Вони вже були внизу, під нами. Небесне бойовище поставало перед моїми очима. Хмари клубочились, набирали найвигадливіших форм, які, здавалися мені, войовничими. З густої молочної піни раз по раз виринали голови коней і вершників, слонячі бивні, шиї верблюдів і лускаті хвоспи гігантських драконів. Усі вони, як на картинах бохна зливається в одну, тривожну і водночас величну біомасу, яка символізує пожирання одних істот іншими. Я чітко бачив римського легіонера, що гине настромлений на список, шість руки, що навштовхнулись останнім запеклим ривком на поверхні стихії скорчене тільце дитини. Архіпелаг оточений триголовими чудовиськами. Череду Бізонів, що здіймають клуботні небесні полюки. Розлаписти дерево, у кроні якого ховався грифон. Картини постійно змінювалися. Якщо замерзнув, одягни рятувального жилета, крикнув Аннібо. Він незмигно дивився у далечінь і виглядав по-дорослому солідно. У жилеті мені стало тепліше. Через годину півтори краї хмар Порожевіли, і картина битви згладилась, округлилася і втратила агресивність. Тепер перед нами пінував полуничний коктейль, і тонкі промені сонця нагадували соломинки, що стерщать у келиху. Рівномірний гул полискував, і я блаженно заплющив очі. Тут у хмарах я міг би жити вічно. Я прокинувся від того, що бо когось голосно Видав по рації. Проблеми, бо дрібниці. Незабаром будемо над Середземним. Звісно, зустрічі з поліцією не уникнути. Зате подивися, яка краса.